İbranilərə Məktub Üçüncü Fəsil Bu səbəbə görə, ey səmavi çağrışa ortaq olan müqəddəs qardaşlar, Əqidəmizin elçisi və baş kahini İsa haqqında düşünün. İsa onu təyin eləyən kəsə sadiq qaldı. Necə ki, Musa da Allahın bütün evində ona sadiq qaldı. Evin bənnası evdən daha çox hörmət qazandığı kimi, İsa da Musadan daha böyük izzətə layiq görüldü. Çünki hər evin bir bənnası var, hər şeyin bənnası isə Allahdır. Musa gələcəkdə deyiləcək sözlərə şəhadət etmək üçün, Allahın bütün evində bir xidmətçi kimi sadiq qaldı. Amma məsih, Onun evi üzərində oğul olaraq sadiqdir. Əgər biz cəsarətimizi və fəxr etdiyimiz ümidi qoruyub saxlasaq, onun evi bizik. Buna görə müqəddəs Ruhun dediyi kimi, bu gün əgər onun səsini eşitsəniz, qoy ürəklər biz isyan vaxt olduğu kimi, səhradakı sınaq günündə olduğu kimi İnatkar olmasın. Orada atalarınız məni sınadılar. Qırx il əməllərimi görərək məni yoxladılar. Buna görə o nəsildən zəhləm getdi. Dedim, onlar həmişə vrəklərində azır, yollarımı tanımırlar. Buna görə qəzəblənib and içmişəm. Onlar mənim rahatlıq diyarıma girməyəcəklər. Ey qardaşlar, diqqətli olun ki, sizlərdən heç birinizdə var olan Allahdan uzaqlaşan şər və imansız ürək olmasın. Amma bugün adlanan hər gün bir-birinizi ürəkləndirin ki, Heç biriniz günahın aldadıcılığı ilə inatkar olmasın. Çünki əvvəldən bizdə olan eytimadı sona dək möhkəm saxlasaq, Məsihlə ortaq olaraq. Necə ki, deyilmişdir. Bugün, əgər onun səsini eşitsəniz, qoy ürəkləriniz üsyan vaxtı olduğu kimi inatkar olmasın. Bəs eşidib üsyan eləyənlər kimdir? Musanın başçılığı ilə Misirdən çıxanların hamısı deyilmi? Allah qırx il kime qəzəblənirdi? Günaha batmış, meyitləri çöldə sərlənlərə deyilmi? Bəs o kimlərə andişdi ki, onun rahatlıq diyarına girməyəcəklər? Məgər itaət etməyənlərə deyil, beləliklə görürük ki, onlar imansızlıqlarına görə ora girə bilmədilər.